Alisza az ájulás után folytatta megszokott életét, sétáltatta arciusát és gálocskát a két aranyos kisgyereket a szomszéd lépcsőházból. Az anyuk is jómodorú, nem egy nagyszájú nőszemély, zenetanárnő, délelőtt órákat ad, a nap második felében pedig saját gyerekeivel foglalkozik. Esténként Alisza ugyanúgy eljárt mindenhová, mint azelőtt, előtt, de a megfelelő orvosról sem feledkezett meg. Egyszer az egyik barátnőjével, akivel színházba szokott járni, beszélgettek minden és egy ponton kiderült, hogy a hölgy testvére orvos. Amúgy zsidó. Nicsak, csak, Lehet, hogy nem is ok nélkül beszéltek róluk minden félép szabot őrök, méregkeverők.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 Egészen meglepte őt a fizikai érintkezésnek ez a régel elfeledett érzése. – Egy férfi, aki semmit nem akar tőlem, – gondolta Alissa. – Én várok szíveséget tőle. Pletnyóvról beszélgettek. A férfi Júgyinát hozta föl, mondván, hogy az ő halála óta éppen Pletnyóv képviseli azt a zenésztipust, aki veszi magának a bátorságot a klasszikus művek újfajta, személyes átértelmezésére. Alisza Fjodorovna számára világossá vált, hogy kísérője mélyen, professzionálisan érti a zenét, nem úgy, mint ő, aki csak laikus zeneket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 csak találomra csavarogtak. A dűnéken átvágva, hol egy homokos strandrészre jutottak, egy-egy ritka a jégkorszakból itt maradt kőtömbel, hol meg a csúsje tónájuk adtak ki, ahol sokkal jobban lehetett fürödni, mint a burjánzó hínáral benőtt finn öbölben. A tónál egyszer találkoztak Alexandr Jafimovics egy régi betegével, egy színésszel, aki egykori Leningrádiként rendszeresen idejárt nyaralni.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 Alexandr egy órával az indulás előtt tudta meggyőzni. Olyan sokat jelentesz számomra, hogy többé nem tudlak rejtegetni. Ráadásul mindegyiküket föl kell készítenem. Alisza megadta magát. Szinte egyszerre érkezett mindenki. Hét óra tízkor már az asztalnál ültek. Ismerkedjetek meg!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 Másnap reggel Alissa a szülészettel kezdte. Vitt Marinának virágot, kefírt, gyümölcslevet. Aztán bement a hullaházba. A temetésre az igazságügyi orvosszakértői eljárás miatt csak később kerülhetett majd sor. Marinával harmadnap közölték, hogy az apja meghalt.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 Mindig sejtette, hogy boldog életük Alekszandri nem fog sokáig tartani, de hogy végül ott marad egy újszülöttel, azt nem sejtette. Egy babakocsiban lakott a kicsi Alisza ágya mellett. Aliza nem akart átköltözni elhunyt férje jóval tágasabb lakásába, ott kosz volt, egy borzalmas lepattogzott zománcu fürdőkád, itt meg egy új.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 Valamikor, ha megérik rá a helyzet.